Kapitola 8 V těch počátečních dnech se lidé vydávali na všechny strany, ať už s nějakým cílem nebo jen tak, pro tu možnost a vlastní potěšení. Nikdo z nich však nedošel dál než Joshua. V těch prvních měsících, kdy mu bylo teprve třináct, čtrnáct, si vybudoval útočiště ve vyšších zemích. říkal jim palisády. A ty nejlepší z nich byly opravdu kolové ohrady, jako v Robinsonu Kruzovi. Lidé měli o Robinsonu Kruzovi zkreslené představy. Všeobecně si ho představovali jako odhodlaného, srdečného muže ve spotkách z kozí kůže. Jenže v domově měl jeden vytiskté té knihy a Joshua, protože to byl Joshua, jí přečetl od přední záložky až k té zadní. Robinson Crusoe byl na svém ostrově víc než 26 let a většinu toho času strávil budováním palisát. S tím Joshua souhlasil, ten muž měl očividně hlavu na správném místě. Bylo to mnohem těžší, když začínal v Mediznu, ve Wisconsinu. Ste na druhé straně stěn skute současné skutečnosti, jak na západ, tak na východ, našli většinou jen préry. a teď věděl, že měl při prvním vkročení štěstí, protože nebyla zima, kvůli které by se mohl nepřipravený ocitnout v teplotě pod 40 stupňů. A, tak, a taky, že nevkročil do nějakého zčetních močálů na místo, které na prvo zemi lidé odvodnili, vysušili a změnili v zemědělskou půdu dávno předtím, než se narodil. Když se poprvé vydal sám tam do divokých světů a pokusil se tam strávit noc, bylo to dost drsné. Jediná jedlá věc, kterou poznal, byly ostružiny, ale vodu našel v kornoutových listech některých rostlin. Dal si pokrývku, na kterou tehdy bylo příliš teplo, ale využil ji jako síť proti moskytům. Pro jistotu se vyspal ve větvích stromů. Teprve později zjistil, že pumy lezou po stromech. Potom si vypůjčil několik knih z domova a z městské knihovny, aby mu pomohly v rozeznávání věcí, a zeptal se sestry Serendipity, která se vyznala v historii vaření, a pomohlo si začal uvědomovat, že by člověk musel být velký hlupák, aby tam venku hladověl. Byly tam jedlé bobule, houby, čeloudy a bokvice, ořechy, plané obeliny, velké zelené rákosiny skořeny kořeny bohatými na uhličitany. Byly tam rostliny, které se daly využít, když byl člověk nemocný. Dokonce i divokých chynin. Jezera se hemžila rybami a vyrobit pasti bylo snadné. Jednou nebo dvakrát se pokusil lovit. Králíci byli v pořádku, ale větší zvěř, jelení, soby a losy, musela počkat, až bude starší. Dokonce i krocani mu dali hezkou práci. Ale proč se honit, když tady byly divocí holuby, kteří byli tak hloupí, že si sedli a čekali, dotud, dokud k ním nedojdete a neumráčíte je? Zvířata, dokonce i ryby, byla neviná. V Joshua se vytvořil zvyk, že svému úlovku poděkoval za jeho života ale teprve později se dozvěděl, že takhle se kovali, chovali ke své kořisti indiánští lovci. Člověk se musel připravit. Potřeboval zápalky nebo fresnelovou čočku, aby si mohl rozdělat oheň, on sám se naučil vyrobit si v případě nouze k rozdělání ohně vrtící luk a ohnivé perkenko, ale bylo to natolik pracné, že se to nehodilo k běžnému používání. Z čistého úklidu. Státního obchodu s čistícími prostředky a domácími chemikálí na Badger Road, si pořídil repelent na moskyty, a domácí dezinfekci na čištění vody. Bylo samozřejmé, že člověk nestál o to stát se sám kořistí, ale kořistí čeho? Existovala tam samozřejmě zvířata, která by vás dokázala zabít. Rysové, divoké kočky, velké jako psy, které si vás najdou nějakou dobu upřeně, které si vás nějakou dobu upřeně prohlížely, ale pak odběhly, aby si našli snadnější kořist. Pumy, zvířata velikosti německých ovčák, německého ovčáka, s obličejem, který byl dokonalým výtažkem kočky. Jednou byl svědkem toho, jak puma strhla jelena. Vyskočila mu na hřbet a prokousla mu krční tepnu. O něco dál zahlédl i vlky a také mnohem exotičtější zvířata, něco jako obrovské bobry a lenochody, neohrabaná a hloupá, která ho rozesmála. Předpokládal, že všechna ta zvířata existovalo v medisnu na prvozemí dlouho předtím, než se tam objevili první lidé, ale teď, teď už byla většinou vyhnutá. Žádné z těch zvířat ve vkročných světech nikdy předtím nevidělo člověka a dokonce i ta nejdivočejší se bála neznámého. Moskyti byly v podstatě větší problém než vlci. V těch počátečních dnech tam a nikdy nezůstával dlouho, většinou jen několik dní a nocí. Občas si poněkud zvráceně přál aby ho jeho vkročovací schopnost opustila, on by tady uvázl a zjistil by, jak by dokázal přežít. Když se vrátil domů, távala se ho sestra Agnes. Nepřipadá ti to tam venku opuštěné a strašidelné? Ale nebylo to opuštěné dost. A čeho by se asi tak měl bát? To byste se mohli právě tak dobře ptát někoho, kdo strčil prsty do vody na pláži Tichého oceánu, jestli se nebojí takového množství vody. Kromě toho netrvalo dlouho a na nižších zemích jste se pomalu nemohli pohnout, jaká tam byla tlačenice kráječejících turistů, kteří se přišli přesvědčit na vlastní oči, o co tady vlastně jde. Lidé s ocelovým pohledem, v seriózních krátkých kalhotách a s odhodlanými koleny, kteří kráčeli tím novým územím, nebo se alespoň zapletli do hustého podrostu. Lidé s otázkami typu, e, či je to země, jsme pořád ještě ve Wisconsinu? a jsou to vůbec spojené státy? Nejhorší ze všech byli ti, kteří prchali před hněvem Božím, nebo ho možná hledali. Takových věcí bylo mnoho. Měla snad dlouhá země znamenat konec světa? Nebo zkázu starého světa a představovat nový svět připravený pro vyvolené? Mezi vyvolenými chtěla být příliš mnoho lidí a příliš mnoho lidí si myslelo, že se o ně Bůh v těch nových rajských světech postará. Bůh se postaral, co do množství, to byla pravda, o obrovský nadbytek potravy, která pobíhala všude kolem. Ale Bůh také pomáhá těm, kdo si pomáhají sami. A dá se předpokládat, že čekal, že si vyvolení přinesou teplé oblečení, tablety na čištění vody, základní léky a zbraně jako třeba bronzové nože, které se v posledních dnech tak skvěle prodávaly, hm, možná stan. Zkrátka a dobře, že bude mít ta parta alespoň trochu rozumu. A jestli jste rozum neměli, ale měli jste trochu štěstí, tak co? tak to, co vás dostalo, byly jen moskyti. Jen. Podle Jošova, Jošova mínění, pokud jste chtěli poněkud rozšířit onu biblickou metaforu, pak tahle apokalypsa měla své čtyři jezdce, kteří se jmenovali chamtivost, neschopnost se pravidly, zmatek a náhodné odřeniny. Jošovi už se dělalo špatně ze zachraňování spasený. Brzy jich začal mít dost. Všech. Jakém právo měli všichni ti lidé potulovat se po jeho tajných místech. A co bylo horší, vstupovali do cesty tichu. Říkal tomu tak. Utopili klid, utopili tu vzdálenou hlubokou přítomnost za chomáčem světů, přítomnost již si, jak se zdálo, uvědomoval celý svůj život a kterou poznal hned, jak se dostal dost daleko od prvozemě, aby ji zaslechl. Začal se vyhýbat každému opálenému cestovateli, každému, každému zvědavému dítěti a hluku, který dělali. A přesto cítil povinnost pomáhat všem těm lidem. Které zavrhoval, a toho mátlo. Byl zmatený také tím, že trávil tolik času o samotě a skutečností, že se mu to líbilo. A proto tuhle věc probíral se sestrou Agnes. Sestra Agnes byla samozřejmě věřící, když určitým podivínským způsobem. Ve svém malém pokojíku měla na stěně dva obrazy. Jeden z nich byl obraz Svatého srdce, na druhém byl zpěvák Mýtlouv. A desky Gina Steinmelas si podle ostatních sester pouštila příliš nahlas. O kolech a motocyklech toho Joshua moc nevěděl, ale Harley sestry Agnes vypadal tak staře, že v jeho sajtkáři nejspíš když si musel jezdit sám svatý Pavel. Občas do garáže domova na Elite Drive přijížděli výjimečně vlasatí a vousatí motorkáři z okolních států. Posloužila jim kávou a dávala pozor, aby se nedotkli obrazů. Všechny děti jí měly rády a ona měla ráda je, ale Jošů nejvíc, zvláš po tom, co tak úžasným způsobem nalakoval jejího harleje a to včetně nápisu Bad into Heaven. Ten s vynaložením, nes ten s vynaložením nesmírného úsilí vyvedl na nádrži starobilým psacím písmem, na které narazil v jednom spisku v knihovně. Potom už v očích sestry Agnes nemohl Jošua spáchat nic zlého a povolila mu používat své nářadí, kdykoliv se mu zachtělo. Jestli tady byl někdo, komu mohl věřit, pak to byla sestra Agnes. A jenom s ní, když byl někdy přeč příliš dlouho, si občas jednou obyklá nemluvnost Měnila v záplavu slov, Pardon. s podobnou proudu vytrsklému z protržené přehradní hráze a všechno, co potřeboval říci, za sebe vychrlil vyhrl, najednou. Taky vyprávěl o tom, jaké to je, když má nutkání zachraňovat ztracené, hloupé a protivné, a způsob, jakým zírají, a způsob, jakým říkají to si ty, že ano. Ten kluk, co může vkročit a pak se 15 minut necítí jako psí hovno. Nikdy nepřišel na to, jak to vědí, ale ta zpráva se nějak rozšířila a to přes všechna ujišťování kolegů policistky Jensonové, že budou mlčet. A to z něj dělalo odlišného člověka a to, že je jiný, pro něj znamenalo problém. Řekla mu, že jí to připadá, jako kdyby uvázl v něčem, k čemu byl povolán, podobně jako ona. Věděla, jak je těžké přimět lidi, aby pochopili, co pochopit nechtějí. Jako například, když ona trvala na tom, že For Crying Out Loud je jedna z nejsvatějších písní, která kdy byla nahrána. Řekla mu, aby následoval své srdce a také, aby přicházel a odcházel, kdykoliv se mu zlíbí, protože domov je jeho domovem. Také mu řekla, že může důvěřovat policistce Jensenové, protože je to dobrá policistka a dobrá Steinmanová faninka, a přitom výraz Stilmanova Feninka vložila do řeči v místě, kde by nejspíše jiná sestra použila výraz katolička, která jí, sestru Agnes, navštívila a požádala ji, jestli by mohla Jošu navštívit a požádat ho o pomoc.